От я, командир, звелю тобі, прибери свою зброю. Ну, зброєю будуть іграшки. А ти повинен віддати честь, бачив яку кіно, і відповісти. Слухаю, товаришу командир, єсть прибрати іграшки. Ну, тобто зброю. А я не хочу, пробував попереду сперечатися хлопчик. Тоді не будемо гратися. З командиром солдат не сперечається, а виконує його накази. Зрозумів? Максим не тільки грався у командира. Він ним став. Після закінчення інституту його призначили головним механіком заводу і пророкували невдовзі місце головного інженера. Платили, правда, майже те саме. Але ж гонор коштує. Щоранку Софія готувала чоловікові чисту сорочку. Навіть краватку намагалася вив'язати. Але Максим не давався. Софія, ну що я, буржу якийсь? Якось Максим повернувся з роботи із добрячим синцем, та подряпиною на руці. «Максимку, що з рукою?» «Та одну штуковину ремонтував на кранбалці». «Де?» «Ну, на кранбалці. Це така штука під дахом цеху». «Це ж ваш цех за вишки, як п'ятиповерховий будинок?» «Ну то що, сонечко?» Там одна єрундовина заскочила за одну чортовину. І потрібно було смикнути за пимпочку, щоб бумбочка вискочила із заколдобинки. Ти мені свої примочки не мочи, серденько. Ти краще подумай, що було б, якби ти звідти. У тебе що? Робітників мало до тих єрундовин і чортовин. Ти що не просто механік? Ти ж головний механік. Ото ж би воно. Кого я пошлю на таку висоту? Мартиновича з його тиском. Чи сторожука, в якого троє дітей? А Вальохи весілля через тиждень. А в тебе? Удава лаяла Софія чоловіка, перев'язуючи руку. «Ти що, сирота на світі?» «У тебе самого двоє дітей». І машина, додав іще одного члена сім'ї Максим, що перегортав газету, буцім не звертаючи уваги на маніпуляції домашнього лікаря і травмованою рукою. І ледь покусуючи чорного вуса, коли ці маніпуляції завдавали болю. І машина, і гараж поросяти отаке, притулила до щоки Софія забинтовану руку. Максимку, ти, звичайно, молодчина, я тобою пишаюся, бо ти у мене найкращий, найсильніший, найхоробріший, найвродливіший. «І у мене найчорніші вуса», – ховав під ними посмішку, готовий розсміятися Максим. «Не перебивай!» «Найкраще най...» – не знайшла слова Софія. «Розумієш, ти у мене один, Максимку, один. Не роби такого більше, будь ласка. Не лізь туди, де небезпечно». «Обіцяєш?» «Огу!» – проморкотів їй у вухо Максим. «Я тепер начальник, але не виходить у мене керувати, сонечко. Я краще сам зроблю, ніж буду когось змушувати». У цьому був весь Максим. Та й Софія знала. Їй також легше зробити самій, ніж просити когось.